19. Nyírjuk ki a roldékokat, üvöltöttem túl a csat majd a fegyveremet lövésre emelve elindultam a harc felé. Csak utasításra lőjetek, tettem hozzá, mielőtt elkapja a hévőket, és idő előtt elpazarolják a lőszert. Máté felzárkózott a jobb oldalamra, Zó a balomra, és szorosan követtek két oldalról. Úgy néztünk ki, mint egy lándzsa hegye. Megfontoltan, összeszokott egységben, és a nagy háttérzaj miatt teljesen hangtalanul haladtunk. A testünkben egyre növekvő adrenalin felpörgetett minket. Egy tökéletes hadigépezet voltunk, amely másra sem vágyott, mint hogy bevessék végre, és megmutathassa, mire is képes igazán. Egy nagyobb köpés választott el minket a harctól, de a duvorgok még mindig nem vettek észre. Abban biztos voltam, hogy már nem becsülnek le. Annyi veszteséget bőven okoztunk nekik. Ideje volt egy hatásos belépővel beszállni a játékba, hogy minél előbb fordíthassunk a harc kimenetelén. Felemeltem a bal öklömet, jelezve, hogy álljunk meg. Aztán mutattam, hogy biztosítsanak. Leengedtem a gépkarabélyomat, a szíjával lógva a vállamon. Majd elővettem egy kézigránátot úgy, hogy a többiek is lássák, mi fog következni. Gyorsan felmértem a terepet, hogy hol van olyan pont, ahol több dvorg is van, és a kézigránát úgy tudja kifejteni a pusztító hatását, hogy azzal lehetőség szerint nem veszélyeztett kvarkokat. A harc nagy része az elágazás belsejében folyt, de közben az abba csatlakozó folyosók némeikén is már kezdett külön csata kialakulni. A tőlünk jobbra lévő folyosón, ami a hámvink felé vezetett, éppen feltűnt néhány dvorg, hogy újult erővel bevethessék magukat a harcba. Feléjük mutattam, kibiztosítottam a kézigránátot, majd egy tökéletes ívű dobással a tőlünk alig tíz méterre lévő behatoló közé hajítottam. Gyorsan a oldali falhoz húzottunk, hogy minél inkább fedezékben legyünk. A robbanás után kék vérpermet és mindenfelé hulló leszakadt testrészek jól mutatták, hogy a marsi gravitációs körülmények között is hibátlanul dobok, és elégedett büszkeségem tovább lendítette az adrenalin áradatot bennem. Az ellenség zavarodottságát kihasználva ellöktük magunkat a faltól, és harci alakzatunkat újra felvéve megindultunk lövésre kész gépkarabéjainkkal a robbanástól kábán tényfergő és sebesült dvorgok felé. Tűz! üvöltöttem el magam egy lélegzetvételnyi szünet után, és azonnal rá is feszült az ujjam maravaszra. Egyszerre nyitottunk tüzet, és elkezdtük módszeresen kiiktatni a rohadt dögöket. Későn ébredtek rá, hogy az erőviszonyok megváltoztak, és a figyelmetlenségükért megfizettek. Némelyiküknek kegyelemdöfés volt az összpontosított tüzünk. Megremegett ocsmány, bogárszerű testük, a kék lé. Sokan könnyű célponttá váltak, ahogy leszakadt végtagjaik vagy vérveszteségük miatt megtört a mozgásuk lendülete. A lehető leggyorsabban és a legkevesebb lőszer felhasználásával iktattuk ki őket. Rideg, pontos fejlővéseket osztottunk ki. Pillanatok alatt kinyírtunk legalább négy dögöt. Úgy éreztem magamat, mint egy halálosztó, megállíthatatlan terminátor. Csak mentem és pusztítottam. Még sosem éreztem magam ennyire sebezhetetlennek és erősnek. Annyira hatásosnak bizonyult a belépünk, hogy a dvorgok figyelmét és indulatát sikerült magunkra terelnünk. Így tudtunk adni egy kis időt az őrzőknek, hogy egy pillanatra fellélegezhessenek a pusztító nyomás alól, és újra rendezhessék soraikat. A vidámparki élménylövészetünk befejeződött, kezdetét vette az élet harc. Megviselt és számos sebből vérző őrzők próbálták az előttünk kialakult poklot minél előbb elhagyni. Azoknak, akik úgy döntöttek, hogy felénk menekülnek, igyekeztünk fedezetet adni. Akik viszont a kitörésüket a pusztításunk láttán teljesen felbőszülve érkező dvorgok között kísérelték meg, csúfos véget értek. Vérszagra száguldó kiéhezett cápaként tépték szét ezeket a legyengült kvarkokat. Esélyük sem volt a nyomorultaknak. A holtesteik már barikádként emelkedtek előttünk, fehér fehérvérük minket is beterített. – Tárcsere! – üvöltötte Zó, majd hátralépve végrehajtotta azt, amíg mi rövid sorozatokkal fedeztük őt. – Kézi gránát! bömbölte el magát, miután végzett a tárcserével, és gyorsan a kvarkok tetemein át felénk mászó dvorgok közé hajította. Jobb híján a földre vetettük magunkat, hogy minél kisebb felületünket mutassuk a robbanáskor. – A picsába! – hördült fel Máté, amikor látta, hogy a robbanás igazi erejét a tetemek felfogták, és csak egy pillanatnyi zavart okozott, nem széttépett ellenségeket. – Kézigránát! – üvöltötte ő is el magát, de a kibiztosítása után még kivárt egy kis időt, és csak utána dobta el. Ez simán lehetett volna oktatóanyag is arra, hogyan kell még a levegőben robbantani a gránátot. Két bestia pont abban a pillanatban rugaszkodott el a tetembarikádról egy nagyobb vetődéshez, amikor mellettük felrobbant a gránát. Velük már a levegőben végeztek a szerteszét repülő repeszek, míg harmadik társuk egyensúlyát veszítve lebucskázott elénk, tálcán kínálva magát. Bármennyire szánalmas látvány nyújtott is, kegyelemről szó sem lehetett. Felálltunk és kivégeztük. A dütől megremegett a karom, iszonyú nehéz volt visszatartani magamat, nehogy beleereszem az egész tárat a rohadékba. Azért ez az újabb pofon visszafogta a dvorgok támadási kedvét és lendületét, amire azonnal lecsaptak az őrzők, és végre úgy látszott, hogy akár már a mi segítségünk nélkül is képesek lehetnek fordítani a harc menetén. A pillanatnyi levegővételt kihasználva így szóltam. Zó, biztosítsa, míg tárat cserélünk. Bólintott, miközben szüntelenül a harcra fókuszált. Felváltva egyes lövésekkel segített be az őrzőknek a baloldalon, és sebezte a jobbról behatolni akaró dvorgokat. Mátéval gyorsan új tárat csúsztattunk a fegyvereinkbe, majd ő azonnal csatlakozott zóhoz. Bevágtam még egy gránátot a külvilággal összekötő folyosón érkező hivatlan vendégek közé, és amíg elült a füst, hatarva eligazítottam a csapatot. Az őrzők ezt már meg kell, hogy tudják oldani. Pucoljuk ki a folyosót a hám vég. De még mielőtt megindulhattunk volna, gyorsan hozzátettem. Maszkot fel! Addig biztosítottam a többieket, amíg gyorsan felrakták a maszkot, aztán én is magamra aggattam. Miután meggyőződtem, hogy mindenki kész van újra, kezemmel a folyosón éppen oszlásnak induló füst felé mutattam. Mivel pontosan nem láttuk, mi vár minket, a biztonság kedvéért egy-egy lövésbe beleengedtünk a folyosó félhomályba vesző részébe. Közben kézjelekkel elmagyaráztam, hogy Máté velem párban halad elől, és megtisztítjuk az előttünk lévő szakaszt, míg Zó hátvétként biztosít és kiiktatja a még élő dvorgokat. Egész a hám víg nem ütköztünk ellenállásba. Úgy haladtunk, mint forró kés a vajban. Az árjátékok alapján az idegen harcosok visszavonulót fújtak. Mit a gadás jól tették. Most olyan szinten a mi oldalunkon volt a szerencse, hogy tényleg legyőzhetetlennek érezhettük magunkat. – Ennyit tudtok, kapronész! – tárta szét a kezét lazázva Zó, a karabéját a plafon felé irányítva. – Ne frankizzél Zó, még nincs vége a bulinak – szóltam rá gyorsan. Mivel Zórend szabályozása egy pillanatra elvonta a figyelmemet, már csak azt vettem észre, hogy Máté a járművünk előtti utolsó fordulónál megtorpant, és septében visszahúzódott fedezékbe, sürgetve intve nekünk is, hogy azonnal kövessük a példáját. Látod, baszod! Tettem hozzá, mielőtt csatlakoztam volna Mátéhoz, gyorsan tárat cseréltem. Még nem ürült ki, de úgy éreztem, hogy megint egy nagyobb menet vár ránk, amiben jobb egy telivel belevágni. – Mi a szitu? – kérdezte Zó hátulról. – Három tetves bogára hámvi körül ólálkodik, és mintha párat láttam volna a barlang bejárata felé jönni. – Fasza! A gránátot hagyjuk egyelőre. Nehogy a toronyfegyver megrongálódjon. Kezdtem bele, majd egy mély levegővétel után folytattam. – Zó! Minél előbb juss a géppuskához? Mi Mátéval biztosítunk. Háromra indulunk. – Roger! – Válaszolt a zó. Máté csak egy bólintással jelezte, hogy vette a feladatot, mert közben erősen figyelt arra, hogy megindulnak-e a dvorgok egy újabb rohamra. Az újammal számoltam háromig, majd egyszerre meglódultunk. Ahogy befordultunk a kanyarban, Mátéval rögtön a folyosó két oldalához soroltunk, hogy középen zó minél gyorsabban tudjon a hámvihoz érni. Rövid sorozatokkal sikerült visszaszorítanunk a meglepett dvorgokat, akik a barlangon kívül kezdték a soraikat újra rendezni. Bármi lassan haladtunk Mátéval, de Zó meglátta, hogy ennél jobb lehetősége nem lesz. Kitört közöttünk, és futva közelítette meg a kb. 20 méterre lévő hámvi hátulját. Kívülről durván nézhetett ki, amint előtör ez a hálk a két tüzelő, maszkos társa közül, majd egy rövid sprint után felugrik a hánvi hátuljára, és a saját, valamint a rajta lévő felszerelés súlyát meghazogtuló gyorsasággal ordítva bevágódik a toronyba az imádott géppuskája mögé. Addigra felzárkóztunk mi is a vasszörnyünk két oldalára. A szokott módszerrel kivágtuk az első ajtókat fedezékül, és ezek mögött vettük fel a tüzelőállásunkat. Vége a játéknak, gyökerek! Hallottuk Zó hangját a toronyból, majd idegesen hozzátette. Hader! Mi a faszba szakszol odafent? Üvöltött fel máté hozzá két rövid sorozat között, mert a géppuska még mindig hallgatott. Akadály! Üvöltött vissza Zó, és hallottam, ahogy felrántja a fedelet, és a lőszer rángatja. Fasza, ki jó! Úgy tűnt fordul a életű szerencsénk. A dvorgok mintha csak megérezték volna ezt, vagy öten megindultak felénk a barlangon kívülről. Piszok nehéz volt annyira kordában tartani az egyre inkább elhatalmasodó pánikot, hogy csak rövid sorozatokat eresszünk a támadókba, és ne lőjük ki azonnal az egész tárat. Így sem tartott sokáig. – A picsába! Ez az utolsó tár! – ordította el magát Máté. – Én sem álltam sokkal jobban, mint ő. Zó, hagyd a faszba a géppuskát, mindjárt kifogyunk, üvöltöttem fel a toronyba, miközben éppes sorozatot lőttem az ugrásnyira álló dvorg koponyájába. Egy pillanat és kész, hadart Kurvára nincs egy pillanatunk sem már. válaszolt idegesen Máté. Bassza meg, kifogytam! Küldj egy gránátot, addig még fedezlek, üvöltöttem át Máténak, mert a karabélyom hangjától már csengett a fülem. Zó, próbáltam kiugrasztani, hogy végre valamilyen módon, de legalább becsatlakozzon. – Gránát! – hallottam meg Máté hangját, amire gyorsan lebuktam az ajtó mögé. A robbanás után a maradéktárat még beleengedtem a közeledőkbe. – Kifogytam én is! – dobtam el a gépkarabélyomat és a pisztolyomat előrántva tovább tüzeltem. – Ha legalább még lett volna lőszerünk a gépkarabélyokhoz, akkor talán esélyünk is. De így már kezdett kilátástalan lenni az egész. Tudtam, pisztolyjal még pár percig húzhatjuk, aztán végünk. Felváltva villantak fel előttem az egyre közelebbi dvorgok ocsmánypofái. Évi és a gyerekek mosolya, és egy kép arról, hogy a pokolban széttépem zót, amiért nem bírja azt a kibaszott géppuskát végre életre kelteni. A szaggatott, pattogó pisztolylövések reménytelenségéből a géppuskánk megváltó hangja támasztott fel öblös, fülsiketítő kerregésével. Zene volt a füleimnek, és micsoda megkönnyebbülés a szememnek a szétrobbanó dvorgok látványa. Zó olyan rendet vágott közöttük, hogy még a hitem is visszatért. Talán mégis megúszhatjuk ezt valahogy. A behatolók rohama megtört, ahogy látták, hogyan szaggatja szét a géppuska tüze a társaikat. Végtagok szagadtak le, fejek robbantak szét. Némelyik már csak görcsösen fetrengett a porban. Ezekkel ráértünk később foglalkozni, mert még voltak jelentkezők, akiket át kellett küldenünk a más világra. – Nyírt ki a rohadékokat! – kúrjantott egy Magyot máté. Ez azzó, Zó, nekik! – csatlakoztam én is örömömben. Örjöntünk. Artikulálatlanul üvöltöttünk, és végre kezdett tisztulni a terep. Tudtam, hamarosan vissza is kell vonulnunk, mielőtt leválnak a maszjaink. Akiket nem aprított fel Zó, azok kezdtek el hátrálni. Ritkult a gépfegyver ropogása, egyre több fény jutott be a barlangba. Fellélegeztünk, de azután amilyen gyorsan jött, olyan hamar le is hervadta a mosei az arcunkról. A visszavonuló dvorgokon áttörve hirtelen mozdulatokkal és a gépfegyver hangjával vetekedő erejű dobogással megjelent a bejáratban az a förmedvény, amely még a vihar elején nézett ki minket. A lapított dinocérosz fej és az egész testét befedő különböző méretű és alakzatú kinövések, páncélszerű képződmények közelről még undorítóbbá, ijesztőbbé tették, nem is beszélve a gyomorforgató bűzről, amit magából áraztott. Egy pillanatra még a gépuska is elhallgatott. Úgy éreztem, mintha a végzetemmel néznék farkas szemet. Aztán a dög egy hangos bömbölés kíséretében. Hirtelen meglódult felénk.